Habari za saizi mpenzi msikilizaji. Waradio sanginopote pale ulipo Ni ukalibisha kutagia sikiwa habari kwa lugha ya kiswaili. Ba, na, na, na kwanza ni mtasariwa habari zenyewe kunyo ya dawa ndani ya magari kwenye viti ya bilia wanavyo kalia kwa lengo la kujikinga virusi vijaukimwi. Si siraisi kwani kuna itajika kama kubwa kama inavyo bainiwa na madreva wa magari hayo. Shirika bera ntaherinalo jishughulisha na kufundisha mambo ya sheria linaridhika na hotuba ya rais wa Burundi kuhusu kuadhibu majaji watakao kula rushwa katika kazi yao na baraza ya viongozi wa jiji la mitaa ikiwa inabuniwa na watu watano ambao wanachonarao wanateuliwa na raia wote wakazi wa, wa eneo hilo kama kipengeve 172, tasheria, uh, inawisi utaguzi, kinavzio eleza. Punde tundo, utaguzia kusikiriza habari kamiri. Isa, habari kamili baraza la viongozi wa jiji na mita ikuwa inabuniwa, inabuniwa na watu watano uh, na teuliwa na raia wote wakazi wa eneo hilo katika sherehe inayohusu utaguzi na gizo agizo linalohusika na jinsi talafa inaongozwa viongozi hao wanagombei wa, kupitia vyama wana E, vya ama wanagombea kibinafsi, anaegombea kuwa uh, kiongozi kwenye kidiji an, ama muta, anatakiwa pia kuwa mtu biradosari katika jamii ikiwa inaonekana katika kipengele tamia sabi na mbili, tashiria inauhusu utaguzi. Mengzedi tunaretewa na lumiwa diniwa hivuze.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 kinafafanwa kuwa wanatangazwa washindi watu watano wale wapata kura nyingi ukilinganisha na kura zilizopigwa kama inatokea watu wawili wakapata kura sawa nafasi inachukuliwa na mmoja mwenye umri mkubwa endapo watakuwa na jinsia sawa kinyume na hayo anayetoka katika jinsia iliyowakilishwa kwa kiwango kidogo ndiye anakuwa mteule wakati huo huo alie pata kula nyingi kuliko wote ndiye anatawazi wa kiwongozu wa kijiji au mta. Wajumbe wa sirikali za mita uwanamuhula wa miaka mitano. Hata hivyo, muhula unaweza kumalizika wakati wakifo kujiuzuru au wakati wa makosa makubwa yanayo pelekea kungatuliwa baada kikao cha maamuzi cha baraza la madiwani kama inavjo na kifungu cha miyamoja sabi tisa cha sheria ya uchaguzi. Kusiana majukumu ya wajumbe wa sirikali za amita ni pamoja na kuwa musimamizi wa maswara ya kijiji na kupatanisha laia wakati wa mizozo. Kiongozi wa kijiji ama mta pamoja na wajumbe wengine wanapewa kiinu wa mugongo kutoka kwa hazina ya tarafa santesa sana Romi Ward na miaka 10 inayisha mwenye zetu Jean Bigirimana mwandishi wa habari wa gazette de l'ijuli kanalo kama watu bila kujua mahali lipo familia yake ya Kimwini na familia ayawatangazaji na wandishi mpaka sasa wanaomba sheria ifanye liwezekanalo ili ipjulikane ukweli uliokuwa kilichomtokea Bigirimana kwa siku ya leo tena miezi 11 siku badhi nyingine wenzetu na wao wakiwa wanatumikia gazeti la iwatu wako jerani bubanza Christine Kamikazi Terence Mpozenzi Anyesi Ndirubusa na Egide Haririmana walikamatwa tarehe 22 mwezi Oktoba 2019 tarafa ni musigati mkoa wa nubanza walipokuwa wanaenda kutafuta habari kuhusu usalama uleokuwa zorota tarafani humo Wakati huo makakama inawashutu mkua walikuwa wana nia ya kujiunga na walifu waliokuwa okuwa taka kuyumbisha usalama mkua wani humo. Laia watanu watoto watatu na wazazi wawo kutoka intiaja muhiri ya kidemokrasia ya Kongo wamekamatu hapo jana jumapili katika ineo la mnyamitanga tarafani buganda mkua wani tibitoke. Kamanda wa polisi mkawane humo wanafamisha kuwa watu hao kutoka DRC wamevuka mpaka kupitia wa rusizi kinyume na sheria na kuingia kwenye ardhi ya burundi kwa sasa wako wanatafutiwa kuwekwa ili siku zijato wa pate vipimo vya virus vya corona na badaye kurudishwa walipo toka. Bado siraisi ya kutekereza ombi la wazira waafja wa na kupambana na ukimwi ya kunyunizia dawa ndani ya magari kwenye viti ya bilia wanakaria kwa lengo la kujikinga virusi ya ukimwi kaya nawe kwa wazi na baadhi ya watu wanaosafiri na magari katika jijida buzumbura. Baadhi ya madireva na makondakita na wa magari ambao wameongea na rejoice sanganilo wanasema kuwa wawana jitaisi. I kujikinga zidhi ya janga hilo pamoja na abiria kwa kuna mikono na magi masafi na sabuni ila kunyunyuzia dawa kwenye viti bado nishida kwa lini harama kubwa katika shirika atrabura madreva na makondakta linasema kuwa liko linajiandaa kwa, kusa, kwa kusanya kinacho itadrika ili ombi hilo la waziri litekelezwe mengzaidi na vyanengenda kumana Kwenye kituo, cha basi za uchukuzi zinazo safirisha abiria kuerekea kusini mwajiji la bujumbura wafanya kazi kituo ni humo kuhamasisha abiria kutekereza wajibu wakunawa na mikono na sabuni kwa lengo la kuibukana na mambukizi ya virusi vya corona kama anazo ereza huu. Ujumbo wa biniswa wa afya ya alifamisha kwa amba watu amba taingia kwenye basi Kwanza wanawe, pili, watie dawa ambao ya kuwa, bakteria, kwa hiyo sisi upande wetu kwenye parking, watu wananawa na sabuni na tunawaimiza pasu ambao unyotenge bila kunawa. Iwapo hariko namu na heyo madeleva hao na wafanya kazi gituoni humo hawajafanikiwa jafanikiwa kutekeleza mbinu za kupambana na virusi hivyo kupitia mchakato wakutumia sanitizer kwenye viti kutokana na jisi dawa hizo hununuriwa pesa za kuzidi kiasi. E, kutokana na hizo dawa ambazo zenyezo enfete wanazumumzia zina bei. Tasa kwenye tunayomba selekari na mashirika kibinafsi yaweze kutusaidia hiri Tufuke kwenye atua ya ministeri ambayo metuwarika. Deleva huyo anaitaka selekari kuajibika ipasavyo kwa kwebukana na mambukizi ya virusi za COVID-19 ili visiendeleye kuangamiza afya ya binadamu. Siwe nyi hatuwezi. Ndoma natu nomba selekari na mashirika binafsa. E, Tusaidizane hili. Tupigia atua katika hiyo ugonjwa ambayo unakisiri nchietu. Pamujibu wa wanao wanaotumia usafiri wa jumla Wametufamisha kwamba inakuwa vigumu kwao Kutambua iwapo viti vinafzo patikana katika basi za usafiri wa jumla Ufanyiwa usafi au la Lehi hao wanao tumia usafiri wa pamoja Pamoja na madeleva wanaeleza kuwa iwapo hatua zirizo shukuriwa na wizara ya afsa Zikitiliwa manane bila shaka virusi za corona Vitapigwa marufuku inchini hapa Burundi Asantana vianengenda kuma mana bado kuna shurude wa watoto wa katika barabara ya, ya zajiji la bujumbura ikiwa kuriwe kwa mpango wa inchiwa kuwarudisha kwenye familia zao baadhi ya watoto hao wanasema kuwa walitaguwa maisha ya hayo kwa sababu ya shida zirizoko katika familia zao wengine wanasema ni kwa sababu ya umaskini na miongoni mwa hao kuna wale ambao waliwahi kurudhika dika familia zao ila kutokana na maisha duni waliokutana nao vijijini wakashindikwa kuvumilia na wakashin kwa na, kuwa, na kupenda kurudi barabarani Vitenge 711 mo nda division en bas yo vimeesha kamatwa na kituo tascar polisi katika mwezi hii miwili mkoa ni Chibitoke 177 saba vimekamatwa mwezi Juni mwaka huu 327 zenyewe vimekamatwa katika mwezi huu wa Julai kama polisi police mkoa ni Chibitoke ndole da hombofort na fami chakwa vitenge vyote hivyo vimekamatwa kwenye bala kutoka tarafa ya Armo ya rugombo mukuhuyo anaendereya kusema kuwa siku hizi wanatumikisha watoto wakivipanga katika mabegi na kujifanya ni wanafunzi wanaokwenda likizo wakipanda magari kama kawaida anaowaomba viongozi tawala kuangazia chini kushirikiana na polisi ili waweke hadharani biashara hiyo ya magendo na kuipiga vita kwa sababu hakuna hata mtu mboja ambaye amesha mtarifu bizo zakaheme governor wa mkua watibitoke anafamisha na hamasisha biongozi tawara kwa ngazi ya chini kupambana na jashdara ya magendo anawatadhalisha kuwa bidha ititakazo kamatwa katika semhemu furani kiongozi wa neohilo atadhibiwa na kuna deni ya serikali kwa ya, kwa benki kuu ya taifa BRB na banki nyingine ambayo na Njulikana kama dete pibilike ente hayo kwa kifaransa ya ambayo inaongezeka kila mwaka tangu 129 ya litoka kwenye pesa bilioni zaidi ya 17 salafu za burundi hadi bilioni zaidi 1203 katika muha wa kwanza wa mwaka 1220 sherea budget ya serikali ya kila mwaka inatoka, inatoa mwongozo voor serkari ya kuratibu shughuli zake mwisho kabisa shirika bili ntahe linao gishughulisha na kufundisha mambo ya sheria linaridhika na hotuba ya rais wa Burundi kushukwadibu majaji watakao kula rushwa katika kazi yao kwa mujibu wa venistemo ya baganaesimami ya shirika hilo kisheria anabainia anabainia anabaini kuwa hayana sababu sheria ifanye kazi kama vilivyomwakilisha huyo anasema Hivyo bada ya Raisi wa Burundi, Everest, enda ishimie kufanya mkutano na balaza la majaji. Ana tafusiriwa na mwenzetu wa Tuna farijika, tunapopata kujua malengo mazuri na kusudijema la raisi. Tunapata kuelewa kuwa mbele ni pazuri sana. Kama ilivyo wazi, kwa muda mrefu, watu wengi wanahitaji sheria kuwa sheria ya kweli. Hivyo, tunasalim mraisi kwa lengo hilo, ili kusitokei hata siku moja raia kutotende haki na kukosa kusaidiwa. Hotuba ya raisi itawafanya mahakimu, lakini pia waende mashitaka kuendesha kazi yao ipasavyo. Kwaani wanajua kwamba watakapo kiuka sheria watadhibiwa kwa makosa yao na jithi hadazao zitakosolewa. Kwa hiyo ilikuwa hotuba ya matumaini kwa raia hasa sisi tunawosimamia sheria. Inatutia moyo kwa sababu shogli zinakuenda kuwa nye pesi. Tathmini ni kwamba hakimu atakayotumua kupokea rushwa baraza kuu la mahakama. Litachukulia hatua wa jaji husika. Atakaikata kesi kinyume na sheria, raia atakapoweza poweza kuwasilisha malalamiko yake kesi itakosolewa. Kuna misemo inayogofia mfano eti wahusika katika kesi hii ni fulani ama anacheo fulani. Misemo inayosababisha jaji kuwa na uoga wakukata kesi ilivyo kwa madai ya kuogopa kutendewa vibaya badai. Tunampongeza sana raisi kwa hotuba hiyo ambayo inatia moyo. Hakutapatikana tena muendesha mashitaka atakayeleza kukata kesi vibaya kufuatia vyeo vya wahusika kwani atahadhibiwa kwa jambolote baya atakalotenda kinjumi na shiria Asande sana Omer na hapo ndipo tunatamatisha habari kwa lugha ya Kiswahili. Shukrani niwe mpanzi mpanzi za jile weza kutegia sikio, chao